Не споминала про те, але так виглядав, як оповідала дівчина. І на чорні коні в'їхав, лише щось не гриць. Будь-що будь, хоч він і не гриць, а вона піде. Не по милостиню, але щоб його ще раз побачити, ті очі, ті очі, що аж в ліс в її самоту приволіклися за нею звідкись. Довкола тиша, тиша. Ліс стоїть мовчки, Та проте смереки шепочуть щось. Проте йде шум лісом, Щось говорить. Худко з'їжджає гріць білої стежкою згори. От-от уже завідніє між деревами долина. Вже не буде довго білою стежкою їхати. А все думає про стріччю з самітною ворожкою-циганкою. Все вертає думками до неї назад. Тяжко йому чомусь із нею. Важко і тужно. Хоч і ніколи його в житті не бачила, а душа його відразу, мов теплим шовком оповила. І хоч не вірив би він ворожці, бо вони всі туманять, але їй одній вірить найбільше боліла йому майже несвідомо її покора перед ним. Чому корилися за єдно? Не була ж йому нічого винна і не провинилася нічим перед ним. Побачила. Перший раз, а вже, мов, усе тепло своєї душі йому під ноги устелила. Як той дід Андернаті, що завжди був такий добрий до нього віддавна, вже і хіба просив не забувати про нього. Він розкаже колись дідові про ворожку Мавру, і нехай до неї піде. Може, добре буде, як обоє стріметься. «Царевий чи ти мій красний?» – дзвонить йому писливий покірний голос заєднув пам'яті. «Голуби мій синьокий!» Так до нього не заговорила ніколи в житті його мати. Он там на горі дарма, що звалася матір'ю. «Його мати Таба!» – згадав він і усміхнувся гірко. «Хто знає, де і хто його мати? Кинули його мовщення під чужу стріху, щоб позбутися та ласку чужих людей і не навернулися більше? Чи не самітній він у світі, як он та бідна, як казала, на весь ліс всю гору? Чи не подібна його доля її? Мавро! Зойкнуло нараз тяжко-сумно його молоде серце і свідомо забажало любові. Тої чистої, материнської любові, якої він ніколи не зазнав, помнів в своїм житті. Скільки б і не любила його господарі, не любили дівчата, не шанували товариші і всі інші знайомі, а материнської любові, тої щирої. Теплої він ніколи в повній не зазнав. Вона одна перша обізвалася до нього пощирому, поблагословила його з душі, щирий материнської душі, і він чув силу правди її слів і її чуття на собі, і він її не забуде. Роздумуючи над старою бідною циганкою, пригадував він собі не раз її пророчі слова про його долю. «Не люби, синенько, чорні очі!» – остерігала, піднявши ще й палець. «Бо чорні з синіми тут в пару не укладається. Люби такі, як твої, буде доля ясна!» – обізвалася йому голосно душі. «У туркині чорні очі», – заговорив сам до себе –